É possível reagir de várias maneiras ao Evangelho. Mas apenas uma reação é aquela que resulta na vida eterna. Resulta em salvação de fato. Onde nós paramos? Nós estamos aqui bem no início da igreja, estudando o livro de Atos. E nós vimos que, diante da manifestação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Deus... Pedro expôs a pessoa de Jesus Cristo Ele explicou Isto aqui não é qualquer fenômeno Isto aqui é um fenômeno especial Este é um evento histórico É o cumprimento daquilo que Deus prometeu E em seguida ele passa a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo Ele fala sobre a vida de Jesus Cristo A morte de Jesus Cristo A ressurreição de Jesus Cristo E a ascensão de Jesus Cristo Ele expõe E prova, através das suas palavras, comparando aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que ele viveu, aquilo que ele comprovou, com as Escrituras. O que Pedro faz é isso. Jesus cumpriu isto, ele cumpriu, ele cumpriu, portanto, ele é o Prometido. Ele é o Messias que nós estávamos esperando. E nós somos testemunhas disso e isto que vocês acabaram de ver estas pessoas falando em outros idiomas isto é o sinal isto é a prova de que nós somos discípulos dele de que a promessa que ele deveria enviar chegou finalmente sem dúvida Jesus era o Messias prometido e a reação daquelas pessoas lembre-se, tem uma multidão ali a reação deles É algo para nós pensarmos nesta manhã aqui. Como estas pessoas reagiram às palavras de Pedro? Como elas reagiram diante da revelação de que Jesus Cristo é o Messias? Aquela pessoa prometida. Como o povo reagiu? Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Estamos ainda no início do livro de Atos. E vamos ler dos versículos 37, capítulo a 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas só há uma reação correta ao Evangelho. Dentre as várias reações que as pessoas podem ter, só existe uma que vai dar bom resultado. Só existe um tipo de reação ao Evangelho que vai proporcionar salvação. Só existe uma reação correta. Nós vimos, na semana passada, a coragem de Pedro. A coragem de Pedro apontando para aqueles homens o seu pecado, ele disse, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram Messias, vocês são responsáveis, embora, como ele mesmo disse, embora tudo tenha sido já planejado por Deus, embora Deus tenha designado esta morte, vocês são responsáveis, é preciso coragem, agir como Pedro agiu, e nós já falamos sobre isso, como houve uma mudança de Pedro, como aquele homem que era relativamente covarde, a sua coragem era uma coragem mais de, de impulso, não era aquela coragem de firmeza, agora ele tem uma coragem firme, ele tá falando diante daquela multidão e ele não está temendo aqui por consequências negativas, eu sempre olho para o lado do ser humano, lá na no seu íntimo, um friozinho na barriga pode ter passado, mas o fato é que ele falou que tinha que falar. Vamos ver então, diante do que aconteceu aqui, diante da reação dessas pessoas, três níveis de uma reação correta. Vamos ver em três níveis. E nós vamos perceber que Pedro, ele fala em três níveis, ele fala num nível, depois num outro e depois num outro. E o primeiro nível é o convencimento o versículo 37 diz que quando as pessoas ouviram as palavras de Pedro eles ficaram aflitos a palavra que Pedro a palavra que está no original aqui para ficaram aflitos em seu coração é a ideia de um coração que foi apunhalado a ideia de um coração que foi esmagado. É a ideia de alguém que ficou com uma profunda dor na sua consciência. Alguém que foi espicaçado na sua mente, no seu íntimo, na sua alma. Eles ficaram aflitos com a mensagem. Como isso pode acontecer? E aqui começam as lições para nós. Porque ainda que os nossos ouvintes, as pessoas entendam, A quem nós falamos de Jesus não sejam aqueles judeus que estão lá festejando o Pentecoste em Jerusalém no primeiro século. Nós temos coisas a aprender com Pedro. E uma delas é que Pedro, ele não procurou adaptar qualquer coisa na sua mensagem, não procurou facilitar para que as coisas se tornassem mais fáceis de digerir, ele não procurou levar para aquelas pessoas um conforto para que eles se sentissem bem com aquela mensagem. Ah, esse pessoal tá aqui, agora nós temos que fazer alguma coisa para alegrá-los, alguma coisa para motivar esse pessoal, alguma coisa para esse pessoal não ir embora, para prender a atenção deles aqui. Não nada disso que Pedro faz. Ele prega o Evangelho. E aí quem entra em ação? Quem entra em ação para que esses corações ficassem agora apertados? Você já sentiu um aperto no teu coração? Você sabe o que é um aperto no coração? Você sabe o que é você ficar extremamente aflito com alguma coisa? Parece que tem alguém apertando o teu peito. É isto que aconteceu com eles. Agora, de onde veio isso? Vamos para um texto que eu tenho usado frequentemente aqui. Jesus falando da promessa do Espírito Santo. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Que coisas? Jesus estava falando da sua partida. Ele entregar sua vida e o pessoal começou a murchar. Como assim, Senhor? O Senhor vai nos deixar... E realmente eles ficaram tristes. Mas o que que ele diz? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, e presta atenção, o contexto do capítulo aqui nos mostra claramente que este conselheiro é o Espírito Santo, OK? Aqui é aquela palavra paracleto. Paracleto é aquele que está ao lado. Não virá para você se eu não for, Ele não virá para vocês. Por quê? Porque tem uma ordem estabelecida, a gente já falou sobre isso aqui. Jesus tinha que subir para que o Espírito Santo pudesse vir. Ah, mas Jesus não é Deus? Ele não é onisciente? O Espírito Santo não é onisciente, não é onipresente? A sua presença não está em toda a parte? Sim, claro! Isto é uma ideia de uma descida para fazer algo especial, para exercer um ministério, para exercer uma função aqui, que até então o Espírito Santo não tinha exercido. Ele não tinha habitado nas pessoas de forma permanente. Isso começou a acontecer quando? No dia de Pentecostes. E agora Jesus está falando aqui, mas se eu for, eu enviarei. Agora, o que tá destacado ali em amarelo, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é que convenceu aquelas pessoas do seu pecado? Sim, porque tem, é, tem elementos aqui. Do que, que a pessoa tem que ser convencida? para que o seu coração chegue num ponto de aflição diante de Deus. Ela tem que ser convencida de que é pecador. Eu sou pecador, essa é a minha condição. E isto tem que já começar a trazer um certo desespero. Mas, além disso, a consequência do pecado. Existe uma punição para o pecado. Existe um juízo. E existe uma justiça que foi cumprida na cruz de Cristo. Ou seja... A justiça ou ela é cumprida no próprio pecador ou no substituto do pecador. Não há como a justiça de Deus não ser cumprida. E o Evangelho é isso. O Evangelho mostra que a pessoa, sendo pecadora, pode, entendendo que é pecadora, agora confiar que Jesus pagou pelos seus pecados. Agora, o que você tem ali? Aquele público, aqueles judeus, eles se deram conta. Do que foi feito com Jesus Cristo Eles se deram conta da obra de Jesus Cristo Eles se deram conta da situação deles, da condição deles diante de Deus E o seu coração ficou aflito, ficou apertado E quando eles agora se voltam para, para os discípulos, se voltam para Pedro Eles perguntam, o que faremos? O que faremos, irmãos? Bom, a gente olhar a Bíblia num sentido correto gente que olha aqui, ah, tá vendo? são irmãos, eles já são da igreja já estão se tratando de irmãos não, aqui irmão no sentido de israelita eles, eles se tratavam assim não tem ainda uma comunhão estabelecida aqui, por quê? porque eles acabaram de ser convencidos pelo Espírito Santo e agora eles estão perguntando o que mais nós temos que fazer? se fosse nos nossos dias talvez alguém dissesse assim olha, talvez você vai ter que Jejuar aí durante uns 20 dias Se preparar Talvez você tenha que andar de joelho em volta da igreja Talvez você tenha que pegar tudo que você tem E colocar na fogueira santa É isso que Deus está esperando acontecer A hora que você pegar o seu dinheiro e entregar para a igreja tá, tá feito o serviço, não precisa mais nada Eles estavam na expectativa de ouvir o que Pedro tinha feito para dizer para eles... e agora o que que nós vamos fazer? o evangelho... o evangelho deve produzir um abalo... na estrutura do ser humano... senão ele não é evangelho... o evangelho tem que levar as pessoas... a pensar sobre a sua condição espiritual... o evangelho que salva... ele tem que ter como objetivo... atingir o coração das pessoas... se isso vai acontecer ou não, já não depende de você, depende da ação do Espírito Santo é ele que vai usar a palavra, vai usar o Evangelho e vai trabalhar lá dentro é ele que vai mostrar para a pessoa quem ela é, vai mostrar quem Deus é, quem é Jesus Cristo e vai deixar a pessoa prestes a fazer o que resta ser feito e o que resta O que resta a ser feito Pedro vai agora para o segundo estágio, o primeiro estágio é o convencimento o segundo estágio é o arrependimento vai uma placa de retornar uma placa de mudar uma placa de mudar de direção é certo que essa placa aí acaba não sendo muito justificável, vocês concordam comigo? porque ela vai e acaba voltando para o mesmo lugar, né? mas existe uma mudança, essa que, essa que é a questão. O que Pedro diz aqui, versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se. Preste atenção no que Pedro está dizendo, arrependam-se. Arrepender-se não é apenas tomar uma decisão em cima de uma pressão psicológica, arrepender-se Não é ser motivado porque você cometeu alguns erros... e agora você quer melhorar de vida... você quer ser uma pessoa melhor... arrepender-se não é isso... arrepender-se é você percebendo claramente... a sua condição espiritual... eu tô falando de arrependimento bíblico... existem outros arrependimentos por aí... mas o arrependimento bíblico... é quando você se dando conta da tua condição espiritual... Você agora se dá conta de que você tem que mudar. O que está sendo proposto aqui não é você mudar teus hábitos. Não é você passar a fazer coisas. A resposta que Pedro deu para eles não é fazer coisas, é arrepender-se. Mas essa palavra, no original, ela tem a ver com metanoia. É algo que se transforma, é algo que muda. Mudança de mente e mudança de Propósito Mudança de mente E mudança de propósito você já entenderam a situação de vocês? Agora Tome uma postura Tome uma atitude Para sempre Uma atitude definitiva na tua vida Mude o que você Pensa a respeito De determinadas coisas E mude o propósito Como você conduz A tua vida Mude o que você pensa a respeito de ti mesmo. Você tá percebendo que o Espírito Santo está te mostrando que você é pecador? Então pare já, agora, de procurar uma justiça que venha pelas tuas próprias mãos. Pare já, agora, de pensar que você pode ser bom o suficiente para agradar a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa assim, você é bom? A pessoa vai dar uma, uma esquivada... Ah, depende, né? Ah, depende do quê? Ah, é. eu não sou tão ruim assim quanto o Zé ali da esquina. Ah, mas eu também não sou tão bom quanto o senhor fulano. E é assim que as pessoas se medem a si mesmas, elas se comparam com padrões humanos. Mas quando o evangelho impacta as pessoas, elas olham para onde? Elas olham para quem? Elas olham para um Deus que é absolutamente santo, justo. E não adianta. Vai ter que jogar fora todos esses conceitos sobre si mesmo que foram formados ao longo da vida. Muitas vezes papai e mamãe que disseram a vida inteira que você é maravilhoso, que você é ótimo, que você sabe tudo. Talvez os incentivos da, da dos meios de comunicação. E claro... A natureza humana, que está sempre escorada em si mesmo na sua própria justiça. É preciso mudar a mente e é preciso mudar o propósito. Mudar o conceito sobre si mesmo, mudar o conceito sobre Deus. Mudar o seu propósito de vida. Antes, até aqui, até aqui vocês viviam baseados, no caso deles lá, viviam baseados em preceitos, viviam baseados numa expectativa, viviam baseados em aparências, viviam baseados em uma série de coisas, e o propósito da vida de vocês era um. Mas agora esse propósito tem que mudar. Se antes eu trabalhava por determinados motivos, agora tenho que trabalhar por outros motivos. Se antes o os meus bens, o dinheiro... Tinha um significado para mim... Agora eles têm que ter outro significado. Tem que ter outro peso na minha vida. Se antes a minha família tinha um significado para mim... Agora tem que ter outro significado. A minha moral tem que passar por uma mudança. Mas muda tudo de uma vez? Não é disso que Pedro está falando. Ele tá falando de uma reviravolta... Em que você se vira... Você muda o curso da direção para qual você tá indo, e você passa a caminhar, e você toma uma decisão, você toma uma atitude firme de andar naquele caminho. É sobre isto que Pedro tá falando. O que faremos? Arrependam-se. Arrependam-se e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e o Espírito Santo, que é vinculado ao arrependimento, O Espírito Santo que está agindo e Ele está te convencendo. Ele agora é como se fosse um, um, uma fração de tempo em que você se coloca diante de Deus e o Espírito Santo imediatamente passa a habitar na pessoa. E é uma habitação permanente. Não tem sinais especiais aqui. Você notou alguma coisa diferente aqui? Som, labaredas, alguém falando em línguas. E olha que Lucas é detalhista, ele não deixa passar detalhes. Se fosse outro autor, eu podia dizer, não, ele não é muito apegado a detalhes. Todas as vezes que tem um fenômeno diferente, Lucas vai falar, aqui não tem. Por quê? Porque não precisa. O que precisava acontecer era algo interno, em primeiro lugar, arrependimento. O Evangelho tem que produzir uma mudança radical em termos de mente e de propósito. O Evangelho tem que objetivar isso. Ele tem que ter isso como meta. E se isso não acontece, se isso não está acontecendo, se isso não está sendo operado, nós temos duas causas prováveis. Ou o Evangelho não foi pregado, ou o Espírito Santo não está agindo. Ou as duas coisas. Porque você pode pregar o Evangelho de fato, cristalino, claríssimo. A gente estava conversando lá na casa do Adriano outro dia, né? Sobre isso. Pessoas conhecidas nossas aqui que chegaram ao ponto de dizer eu já entendi tudo, eu sei perfeitamente do que, do que se trata. Mas o que faltou? O que faltou? Faltou informação? Não. Não faltou informação. Faltou a atuação do Espírito Santo, que é soberano. Nós cantamos aqui. Nosso Deus é Soberano. o Espírito Santo é Deus ou não é? ou ele é só um, um boneco nas mãos de quem tem as capacidades lá de manipular o Espírito Santo ninguém manipula o Espírito Santo ele é soberano o Evangelho verdadeiro, ele deve produzir uma mudança radical em termos de mente e de propósito primeiro estágio convencimento segundo estágio, arrependimento terceiro estágio comprometimento, ser comprometido. Eu nunca fui muito comprometido com o meu time de futebol. E não venha me dizer que é porque o meu time não presta, porque não se trata disso. Não aceito esse argumento. Na verdade, então aí meus amigos poberezes para me apoiar. Ufa, hoje eu tenho apoio. Eu passei um bom tempo da minha vida sem ir a estágio de futebol. Não, não tinha essa, essa vontade. E foi um período curto que eu fui nos Estados porque tinham tinha pessoas que me convidavam, e tal, a gente ia. Depois passou. Até porque começou a ficar complicado, dependendo do jogo, é, muita bagunça. O fato é que um amigo meu insistia comigo, vamos qualquer dia assistir o jogo e tal. Ah, qualquer dia a gente vai. E um dia teve, ele era, ele é santista até hoje, roxo doente. E aí ele disse: "Olha, o Palmeiras vai jogar com o Santos no, no Morumbi." e vamos lá ah, não sei tal ah, vamos, a gente faz assim, ó, a gente fica metade uh, o primeiro tempo na torcida do Santos e o segundo tempo na torcida do Palmeiras, tá bom? ah, eu não sei se isso é uma boa ideia mas tudo bem, vamos lá e lá fomos nós e ele, tinha, ele, ele fazia parte da torcida jovem do Santos e o pessoal entrou fazendo tocando seus instrumentos e com seus hinos e tal e eu Ah, isso não vai dar certo, né? Por mais que você não seja fanático aquilo, aquilo te deixa, que deixa mal. O pessoal xingando Palmeiras o tempo inteiro, seus porcos. E bom, isso é o mínimo, né? Isso é para dizer o mínimo, né? Seus isso, seus aquilo e tal, e esses palmeireenses de estar cambada disso, e cambada daquilo, de vez em quando vinha um copo com líquidos e tal, pipoca, era uma bagunça, uma um barulho. Até aí tudo bem O problema foi quando o Palmeiras fez o gol Porque estava 0 a 0 Aí, puff, gol Eu só vi o pessoal do outro lado O pessoal verde, assim Eu olhei para ele assim, né, ele Ficou me olhando Fala alguma coisa Você pode ficar quieto? Não <risos> Eu olhava em volta Eu estava apavorado. E se esses caras suspeitarem que eu sou palmeirense aqui no meio deles? E se eles suspeitarem, o que vai ser de mim? Eu não saio vivo. Eles estão xingando os caras que estão lá do outro lado. Se eles encontrarem um infiltrado no meio deles aqui, o que, que vai ser? É a morte. Bom, passou passou o um momento de tensão. No intervalo eu pude uh, desabafar a, a pressão que eu tava e pude eu tocar ele, porque afinal de, de contas meu time estava ganhando ele depois nós fomos para o segundo tempo comprometimento com com uma camisa de futebol, às vezes leva a consequências bem sérias, tem gente que mata tem gente que mata por causa de time de futebol você viu os corintianos o que que eles fizeram, teve gente que vendeu coisas para ir para o Japão perdeu o um emprego para ir acompanhar o time no Japão Eles fizeram tudo isso. Interessante isso. Porque o terceiro estágio da resposta, o que faremos, irmãos? Aliás, a segunda parte da resposta, o primeiro estágio era interno. Houve um convencimento. Depois, Pedro começa a sua resposta. É o segundo estágio, arrependimento. E o que vem agora? Comprometimento. Assumamento publicamente identifique-se com Jesus Cristo assuma que você entendeu claramente quem você é diante de Deus e que você entregou tua vida a Cristo que você realmente está arrependido e note o que Pedro, Pedro diz no versículo 38 arrependam-se e cada um de vocês seja batizado não é algo coletivo os historiadores, os arqueólogos descobriram Na parte sul, aonde ficava o templo em Jerusalém, vários tanques que eram utilizados para lavagens de purificação para o pessoal que ia adorar no templo, para os judeus. Tem-se uma ideia de que muito provavelmente, eram tanques grandes e havia vários deles, é muito provável que esses tanques tenham sido utilizados ali por eles, porque era muita gente. O fato é que Pedro não disse assim, vamos lá pessoal, então vamos todo mundo e vamos para o batismo. Não, cada um de vocês, algo pessoal tem que acontecer. Agora, existe uma questão no texto aqui, por quê? Se nós lermos o texto, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e nós lermos assim rapidamente... Podemos entender que o batismo serve para perdoar os pecados. Mas aí nós vamos ter um problema com o resto da Bíblia. Por quê? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificados pela fé. Quando é que eu sou justificado diante de Deus? Quando é que vem a salvação plena para mim? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que eu sou justificado? Quando eu deposito a minha fé. Não é nada externo, é interno. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nós sabemos que o texto de Efésios está falando sobre algo que Deus planejou desde a eternidade, que este sangue de Cristo já estava preparado desde antes da fundação do mundo e foi efetivado na cruz, foi consumado na cruz, mas este perdão ele é selado na minha vida quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A pessoa tem os seus olhos abertos e pela fé, Pela fé, ela enxerga o sacrifício de Cristo em seu benefício. E o que o texto diz é que por isso nós somos salvos. Olha o texto de Efésios 2, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, inclusive o batismo. Para que ninguém se glorie. Você não vai fazer nada para ser salvo. Então, o que Pedro tá falando aqui? Aqui a questão é uma questão da montagem do texto aqui. Porque esta palavra que tá no original aqui é o seguinte, ó vamos ler de novo. Arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora este para é que é a questão. Esta é uma palavra que tem várias formas de ser traduzida. A mais fácil e que parecia mais se encaixar aqui foi esta. Mas ao traduzir e colocar a palavra para... Ficou um problema teológico, porque aqui também pode ser traduzido como assim, por causa do perdão dos pecados. E é a mesma palavra que vai que vai ficar se encaixar perfeitamente, por causa do perdão dos pecados. Por que você se batiza? Porque você sabe que foi perdoado. Você não se batiza para ser perdoado, isso não existe. A água não salva ninguém, a água não tem poder. A ordenança do batismo é para aquele que crê. E crendo ele é perdoado. O perdão é invisível, assim como a fé. Então, o que fazer? Deus apertou teu coração? Você se arrependeu? Então, se você se arrependeu, você deve ser batizado. Eu já falei um pouquinho sobre batismo, vou só recapitular rapidamente. Havia batismos em Israel. Por exemplo, os gentios, quando se tornavam proséritos, quando eles aderiam ao judaísmo, eles eram batizados. Havia os batismos de purificação, que não era bem um batismo, era só aquela purificação para ir adorar no tempo. E depois João Batista pegou isto e disse, olha, vamos até o Rio Jordão, vocês devem ser batizados para arrependimento. Era um batismo só para arrependimento judaísmo. Em relação à expectativa do Messias que viria, do Jesus que viria, era um batismo, vamos chamar assim, provisório, o de João Batista. Mas já vi ideia de um batismo agora o que a ordem que Jesus deu é para batizar quem? Os seus discípulos. Batizar aquele que se comprometeu com ele, que se identificou com Jesus Cristo, que vestiu a camisa, não uma camisa de time que você pode tirar e você pode até entrar disfarçado na torcida adversária para não te acontecer nenhum problema. Não é isso. É uma camisa que você vai vestir para sempre. É uma identificação que você nunca vai poder deixar de lado. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui neste mundo, ele também vai se envergonhar dele diante do Pai. Não existe vergonha de ser cristão. Isso não é próprio do cristão. E começa como? Começa cumprindo esta ordem, esta ordenança de Jesus. Por que, que o batismo aqui foi imediato? Mas tem uma pergunta que pode ser levantada também, né? Então a gente tem que sair daqui entendendo só um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai ter outros batismos e aí eu vou poder prosseguir com o assunto. Eu não vou esgotar hoje. Mas aqui, o que você tem? Você tem pessoas com 99% de informação sobre alguém que viria e que eles estavam esperando. Aí Pedro vem e dá aquele 1%, que na verdade tem peso de 100%, porque ele mostra claramente a pessoa de Cristo. Quando eles perceberam, Que Jesus Cristo era o prometido que estava sendo aguardado. E qual era o papel deles diante disso? Aqueles que se arrependeram, aqui não diz que todos se arrependeram. Preste atenção no texto. Os que entregaram a vida para Jesus, os que creram, foram batizados. E ainda assim foi muita gente. Mas eles se identificaram. Eles se identificaram com Jesus. Por quê? Porque para eles não tinha qualquer dúvida. Hoje, nos nossos tempos, e até mesmo depois, se a gente for olhar, nós vamos caminhar no livro de Atos, nós vamos perceber que as coisas vão mudando um pouco. Quando chega lá, diante dos gentios, dos não-judeus, isto já começa a ter uma, uma, uma transição. E hoje eu acredito que a coisa tá bem mais complicada, porque Jesus... Jesus já se tornou um nome familiar das pessoas. Muita gente chega chega na igreja achando que é crente já. E você tem que dizer... Olha, o Evangelho é isto. Jesus é este, esse Você tem que desmontar toda aquela besteira que ensinaram para a pessoa. E aí, de fato, ela vai entregar a vida para Cristo. Porque nunca entregou, porque nunca ouviu o Evangelho. E muitas vezes a pessoa toma uma decisão, vamos chamar assim... E quantas vezes passa o tempo... E a pessoa, diz, não, mas não era bem isso, não era bem isso. Então esse tempo que hoje se usa na maioria das igrejas sérias que eu conheço, esse tempo que se usa de vamos caminhar, vamos verificar tuas convicções, vamos ver se é isso mesmo. Aqui a gente tem o discipulado, por exemplo, tem igrejas mais conservadoras que tem a chamada classe de batismo, né, os catecúmenos, né, como eles às vezes chamam, né? Ah, então é você frequentarram uma igreja que tem os catecôeroos né é parece um palavrão né mas mas vende catequeses né que é que é o ensino da, das doutrinas cristãs para que as pessoas saibam exatamente aquilo que elas estão fazendo é por causa do perdão recebido que as pessoas são batizadas é, é isso que Pedro tá dizendo aqui você foi perdoado então você tem que dizer isso A primeira maneira de você dizer isso e afirmar é sendo batizado Quem batiza? Aquele que já é discípulo A igreja batiza Ela recebeu essa essa comissão Foi delegado à igreja esse papel de batizar Outra coisa que a gente não pode esquecer que havia um alto custo envolvido aqui Não é como hoje em dia Você se identificar com Jesus naquele tempo Não era só simplesmente tomar um, um banho, mergulhar e sair era um alto custo, significava você se tornar uma pessoa abandonada naquela cultura, significava o pessoal das sinagogas, os rabinos romperem com você, e você ser uma pessoa agora sem identidade mais, porque você é desprezado pelos judeus, e diante dos não judeus você continua sendo judeu, tinha um alto custo, e muitos pagaram com a vida, então esta identificação é uma identificação muito séria, O Evangelho, ele deve produzir isso. O bom Evangelho, ele produz comprometimento. A pessoa tendo plena consciência de que é perdoada e de que o batismo é meramente uma obediência aquilo que Jesus estabeleceu, pronto, estamos estamos tranquilos. Tem que haver um comprometimento. Não pode haver essa esse em cima do muro. Ah, eu creio, mas eu creio... Eu quero continuar crendo do meu jeito. Eu creio em Jesus, mas... Sem... Sem ser do jeito aí que que é dito aí tal. Não, isso não existe. Existe o comprometimento pleno a partir de um perdão pleno. Eu não conheço o coração de todos aqui. Eu conheço o testemunho da maioria. E posso pôr a mão no fogo por isso. Mas... Aqui vai caber, vão caber algumas perguntas. Você já ficou com o coração apertado, aflito por causa do evangelho? Deus já falou para você, não é? Um pastor, a pessoa da igreja, Deus já te falou que você é pecador e você percebeu que era ele que estava falando contigo e que você precisa desesperadamente da salvação que há em Cristo. Você já se arrependeu? Você já mudou a tua mente? Você já mudou os teus conceitos sobre você mesmo, sobre Deus, sobre a vida? Você já mudou o propósito da tua vida? Eu já disse assim, a minha vida daqui para frente, ela vai dar uma virada definitiva, permanente, radical. Se já aconteceu isso, já aconteceram essas duas coisas, você já tem uma compreensão do que é o batismo? e ter um desejo ardente de se comprometer publicamente com Jesus Cristo, nós devemos ter a expectativa correta sobre as reações ao Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho da melhor maneira possível. Da melhor maneira que eu quero dizer, o mais fiel possível à verdade. Fuja da verdade. Enfeite. Enfeite coloque coisas, acessórios ou tire coisas do Evangelho e você não tem mais o Evangelho, acabou pregue o Evangelho e tenha a expectativa correta a expectativa de que não é você que faz de que o Espírito Santo tem esse poder esse poder de convencimento esse poder que leva a pessoa a ficar realmente aflita com o coração apertado e até o ponto de ela dizer então e agora, o que eu faço? tá ah, bom Agora eu tenho que dizer para você que você tem que se arrepender. Ah, que palavrinha fora de moda nas igrejas hoje em dia. Arrependimento. Não fale isso para as pessoas. Isso vai esvaziar a igreja. Não fale para as pessoas se arrependerem. Fale para elas que basta elas fazerem tal e tal e tal coisa. É mais fácil. Elas têm mais facilidade com isso. Mas não diga que elas têm que se arrepender. Nós temos que pregar o arrependimento da maneira certa, com sabedoria, sem agressividade, mas sem medo. Já se foi o tempo da covardia. E nós devemos dar ao batismo o um valor correto. Nós temos que estar sempre examinando a questão. Porque o que se vê por aí, eu tava falando para vocês outro dia, sobre quem quiser, quem tiver internet, quiser olhar no YouTube, veja que o pessoal tá batizando com o toboago agora. E eu acho que é o pessoal da bola de neve, se eu não me engano. É típico. Solta a pessoa lá em cima. Aí ela vai assim. Uhuh! E cai lá embaixo. E o pastor. Uhuh! tá batizado. É piada? É piada. Mas infelizmente é verdade. Quanta coisa errada tem por aí. E a gente tem que defender com todas as nossas forças. As coisas simples que Jesus nos deu. Ele nos deu batismo Ele nos deu a ceia São coisas extremamente simples Singelas Um pouco de água Para celebrar a ceia Um cálice, um pedacinho de pão Mas que nós temos que estar sempre resgatando O seu significado Só uma reação correta Só há uma reação correta ao, ao Evangelho O Evangelho é aquele que realmente convence Através da ação do Espírito Santo Que leva ao arrependimento e que leva ao comprometimento. Fora disso, não há reações que a gente possa chamar de válidas e que realmente assegurem a salvação para ninguém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Aqueles aqui que são portadores, Pai, da certeza de um dia terem sido convencidos pelo Senhor, através do teu Espírito, de terem sido levados ao arrependimento, e de terem se comprometido definitivamente com Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso nas nossas vidas. O Senhor nos moveu a isso. Obrigado, Pai, por aquele dia memorável em que tantas pessoas foram impactadas, foram atingidas pela Tua Palavra, foram moldadas ali nos seus pensamentos, foram convencidas pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque eles também se arrependeram e puderam puderam se identificar com Jesus através do batismo. Obrigado, Pai, pela vida de Pedro. Obrigado porque ele se mostra aqui uma pessoa renovada, uma pessoa que prega com, com ousadia. O texto que nós lemos nos diz que, por muitas outras palavras, ele continuou exortando o povo e dizendo, salvem-se. E nós não temos o um registro de tudo que ele falou, mas sabemos que tudo que ele falou... Foi para que aquelas pessoas não saíssem dali com dúvidas. Que elas não saíssem dali com as suas consciências tranquilas a respeito do que fazer. A respeito de quando fazer. A respeito do que fazer, Pai. Por favor, Senhor, nos ajuda. Ajuda a nós aqui a aprendermos as lições desta passagem. Se há entre nós pessoas que ainda não, não têm a certeza, Pai, de terem sido convencidas, de terem se arrependido, por favor, Pai, opera nas suas vidas. Não é o pregador, não são os eventos da igreja, não são as boas intenções, não é nada disso que faz com que com que alguém chegue a se dobrar diante do Senhor, mas apenas e tão somente a Tua soberana vontade. Nos ajuda, Pai, a estabelecermos os meios corretos de levarmos o Evangelho até as pessoas. Nos dá uma convicção plena do que temos que falar. Nos dá descanso. Nos dá confiança na Tua ação. Nos ajuda, Pai, a sermos firmes. A dizermos claramente para as pessoas, para que elas entendam que o arrependimento é necessário. E nos ajuda, Pai, a preservarmos aquilo que nos identifica com o Senhor. Começando pelo batismo. E que esta igreja, Pai, seja uma igreja conhecida por estar identificada com o Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.